Stavosovia a 187-a, închinată trăirii cuvintelor Sfintei Evangheliei. Aleluia, slavă Doamne, Iisus Hristos, te iubim și mulțumim, fiindcă bună la taina Sfântului Botez ortodox pentru noi, cei aleși îngerii tăi, au rostit. Aleluia, slavă Doamne, să Hristos, te și mulțumim, fiindcă din Sfânta Evanghelie a ieșit și în Ieslea sufletului nostru, tu ca un prunc sfânt ai venit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, să Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Mir, pe cețile Duhului Sfânt, pe sufletul nostru le-am primit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, să Hristos, te și-ți mulțumim, fiindcă în taină minunile tale cu noi le-ai săvârșit și prin glasul nostru Sfânta Evanghelie ai rostit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus, Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina sfântă din cuvântul tău în cuvântul nostru. O biserică a zidit și nea a glasul tău, adevărul, l-a rostit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Săristoasă, te bine și-ți mulțumim, fiindcă schimbarea ta la față pentru noi în împărăția ta ai pregătit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Săristoasă, te bine și-ți mulțumim, fiindcă poarta Sfintei Cruci pentru noi cu legea iubirii ai deschis și de două mii de ani neamul nostru prin ea a trecut și nu s-a închis. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i bine și mulțumim, fiindcă s-a ta din mormântul păcatului neasculat și glasul tău ca o trâmbiță deșteptat. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăasitei, bine și mulțumim, fiindcă în o ta nedăruit, când pe care acea luminată îngerii tăi, cu sufletele neamului nostru s-au suit. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăasitei, bine și mulțumim, fiindcă să scriem cu viața noastră, Cuvintele Sfântului Evanghelie pe noi ne-am